Che quelle previsioni fossero sbagliate lo sapevano da sempre, del resto non erano affatto previsioni fatte in buona fede, la finalità era quella di costruire la grande mala opera pur sapendo che una ferrovia internazionale assolutamente sottoutilizzata già c'era addirittura in Valle di Susa e che i problemi delle ferrovie italiane sono ben altri come vediamo anche dall'ultimo incidente che è solo l'ultimo di decine e decine di incidenti. che sono avvenuti, anche mortali, dopo la privatizzazione delle ferrovie. Adesso lo riconoscono, però non dicono no all'opera. Allora, questo dimostra come cerchino di giocare su due binari. Chiaramente siamo in clima elettorale, siamo vicini alle elezioni. Anche gli uomini del governo, che sperano di poter evidentemente continuare a devastare il nostro paese, eh, si rendono conto che la maggior parte della popolazione, proprio facendo il paragone tra i soldi spesi per le opere, per il TAV e i soldi non spesi per le ferrovie di tutti, con eh, le conseguenze che sappiamo, Beh la gente forse comincia a svegliarsi. Riconosce quando già comunque la Francia ha non solo riconosciuto, ma ha deciso di mettere in mora tutto quanto il progetto e di non finanziarlo per il momento. Riconosce che non serve, ma dice che va fatto perché? perché l'opera è iniziata e quindi il tunnel va assolutamente fatto si potrà ripensare su quella che è la linea la parte diciamo italiana per la quale verrebbe utilizzata la linea che già c'è e come noi dicevamo è perfettamente efficiente ma i 9 miliardi di Euro per il tunnel eh, beh, eh, vogliono comunque spenderli eh, non ci sarà Forse non li troveranno, forse l'Europa con eh, un po' di, di buonsenso difficile perché in fondo i governi europei, il governo europeo è fatto dall'insieme eh, dei governi dei vari paesi. Forse non darà la tranche di soldi promessi. Ma di fatto che in sostanza magari non potranno farlo. Però questa è la logica del potere che dice: le cose non servono ma le facciamo comunque perché sono iniziate per. Perché? Devono andare avanti. Perché eh beh, gli interessi in campo sono troppo grandi e noi sappiamo i loro interessi naturalmente, non quelli della popolazione che sono ben altri. E noi sappiamo che il partito trasversale degli affari, prima di togliere le grinfie da quelli che sono i beni comuni, eh beh cerca in ogni modo di poter vincere. Non credo che vinceranno. Il fatto stesso che in qualche modo debbano ammettere dimostra come la nostra lotta di tanti anni era giusta E guai se non l'avessimo fatta. Io ricordo benissimo all'inizio, c'era un po' il senso dell'impotenza perché avevamo non solo la percezione, ma la certezza che le forze contro cui andavamo a lottare erano grandi ed erano assolutamente era difficile contrastarle. Però l'abbiamo fatto ed era giusto farlo. Lo dimostrano anche questi risultati. Per poter ottenere questi risultati, la nostra valle ha subito tanta. tantissima repressione e quindi anche questo dimostra come il potere politico, il potere economico e il potere giudiziario sono perfettamente in linea con eh, tra di loro contro la popolazione, quindi la lotta continua.